Рах первісних дикунів перед нечистою силою а в міру підвищення культури поволі зменшувався, і чорт із страшної, трагічної істоти почав перетворюватися у щось більш-менш комічне. Ксав'є Марміє знаходить, що сучасні легенди не малюють чорта в такому страшному вигляді, який йому надавали колись. Це вже не той могутній дух, що колись панував над безоднею та в своїх гордощах скинутого Янгола поставав проти самого Бога. Це нещасний бідолаха, що з великими труднощами заселює своє володіння з кількома заблудлими душами, що волочиться по всіх затулках, щоб підстерегти жінку, що забула помолитись, або чоловіка, що впав у розпуку. Це створіння жалісне, недогадливе, що постійно пошивається в дурні. Ця характеристика вичерпує все те, що можна сказати про українського чорта. а В легендах про нього, між іншим, дуже численних, що здобіль наповнюють наші збірники, чорт на кожному кроці опиняється в комічному становищі. Його завжди обдурюють якнайнехитрішим способом. Український чорт, так само як і його західноєвропейські товариші, відповідно недавнього походження і уявлення про нього тісно зв'язані з біблейськими та середньовічними розуміннями. Головно – з західноєвропейськими, а в багатьох рисах і з болгарськими, особливо апокрифічними. Це виявляється зразу в українських народних оповіданнях про походження чорта. З одних оповідань виходить, що чорт існував ще до створення світу. Тоді, коли ще нічого не було, крім Бога, Бог, ходячи по водах, побачив у піні чорта. Звільнив його звідти та взяв із собою. А з-других, виходить, що Бог знайшов чорта, як той пищав знову ж таки в морській піні. Знайшов його тлумаком. Цебто чорт мав тільки самий тулуб, без рук та без ніг. У-третіх, що чорта просто створив Бог. Але все ж таки з морської піни. В усіх випадках чорт бере участь у творчій чинності Бога, виконуючи його доручення, але він завжди робить це несовісно та дбаючи тільки одержати на всьому користь для себе. Множаться чорти так само, як і люди. Вони родяться, женяться, але не вмирають, коли їх не поб'є сила Божа. Є, однак, ще й інший спосіб розмножування чортів, найпродуктивніший. Коли чорт миє руки та струсить з них воду назад себе, то з кожної краплі народжується чортиння. З деяких оповідань виходить, що це буває тоді, коли це роблять жиди. Живуть чорти в порожніх млинах, в руїнах, по глибоких ярах, в кущах бузини – в очеретах, у болотах, в лісах та на полях. Зверхній вигляд чортів дуже ріжний. Одні описують чортів як щось чорне та волохате. Інші кажуть, що чорт як чоловік чорної краски з величими крилами крила кажана, та з ріжками на голові. Іноді ці ріжки прикриті брилем з широкими крисами. Морда собача, хвіст гачком, пазурі на руках та на ногах. На волині чорта уявляють собі у вигляді людини, невеликого зросту, чорного, з собачими цапинами або курячими ногами. Морда в нього широка, ніс довгий та гачкуватий. Очі як розпалені жарини. Роги баранячі або цапині.